«Всі? Всі-всі? Всі-всі? А хто такий Брендан?» Елен широко розплющила здивовані очі. «Ну, вам же молі долі пояснили, хто він такий?» «Ага, плітки тут поширюються із швидкістю світла. Ну, добре, продовжу свою гру». А, то це привид, Брендан. А я подумала, була про якогось іншого Брендана, місцевого Казанову. Ну, вибачте, я ж тут новенька, не можу зорієнтуватись. Плутаю імена, намагалась перехитрувати Елен Софія. Ні-ні, мова йде саме про нього. То що там було? Де? здається, Елен зрозуміла, що Софія з неї знущається. «Ну, не буду вас затримувати», – ображено сказала Елен і встала за столу. «Не ображайтесь на мене», – примирливо сказала Софія. «Я тут нова людина і нічого в місцевих звичаях не тямлю». Софія напакувала в маленький паперовий кошик випічку власного виробництва, аби задобрити місцеву авторитетку, і та трохи зм'якла. Врешті-решт, треба віддати належне містечко. Люди тут були незлостиві. Елен взяла кошик із маківником і масляним печевом, на яке Софія зверху ще поклала квіточку, і пішла перевальцем до стежки. В останній момент жінка обернулася і сказала, можна сказати, з повагою. «А ти, дівчинко, молодець! Бувай!» Софія помахала їй рукою, а коли та зникла з поля зору, з полегшенням зітхнула. Роберт повернувся додому змучений. Через те, що пізно пішов на роботу, він не приходив додому на обід «Як там маля?» – спитала за вечерю Софія «Як і всі Брендонові діти, здоровий, життєрадісний До речі, Мегі передавала тобі вітання Яка Мегі? Породілля Мені? Вона ж мене навіть не бачила вона вдячна тобі, що ти захистили її перед матір'ю і підказала, де шукати знак. Правда? Ну що ж, дякую. А багато таких дітей на острові? Ну, за моєї практики, народилося троє. Це четверте. А ти ведеш облік усіх брендонових нащадків? Так. Це започаткував ще лікар О'Брайан. Я користуюся його картотекою. А невже Бренденові нащадки не такі, як усі інші люди? Ну, ще не знаю, бо всі мешканці острова мають особливу формулу крові. Лікарі на материку вважають це місцевою ендемічною особливістю і... Тому поки що важко визначити, яка специфіка бренда нових дітей. Софія слухала Роберта, роззявивши рота. Не можна сказати, що вона в усе це вже вірила. Просто насолоджувалася тим, що в її нудному житті з'явилося щось цікаве. А головне – а головне – з'явилася нова тема для розмов з чоловіком. Це була маленька сімейна перемога. Цього разу подружжя пішло до ліжка раніше, ніж звичайно, аби після попередньої безсонної ночі добряче виспатися. Софія, натхненна після приємних змін у її нудному житті, дотиком руки дала знати Робертові, що вона не проти сьогодні покохатися, і він не відмовився. Вони заснули щасливі й розслаблені. Однак уночі їх знову розбудив стукіт у двері. На цей раз їх покликали до помираючого. Помирав Джон Невічний. Взагалі корінні мешканці острова носили лише два прізвища – О'Ніл і МакГвайер. То, щоб не плутатися, людей розрізняли за прізвиськами. Джона Невічного так прозвали, бо він полюбляв повторювати – я ж Невічний. Він уже давно хворів на невідому хворобу. Ну, в принципі, діагноз можна було б встановити – а то навіть і вилікувати дядька, якби він ходив до лікаря. Однак Джон демонстративно ігнорував медицину. Тому було досить дивно, що він наказав доньці покликати до свого смертного одра не тільки священника, а й лікаря.